Та ще будь ласка, сину, додав Дранько, зроби деркача з довгим держаком та вимити печеру, а я тим часом зроблю лопату. Гнат кинув біля печери хмиз, зробив деркача і почав вимітати з печери листя, камінці, усяке сміття. Деркач у глибині печери чіплявся за щось непорушне, та козак не звернув на те уваги, гадаючи, що то камінь, і докінчив свою роботу. Упоравшись, він почав оглядати байрак. Перш за все його здивувало, що скелі по байраку тільки зверху були сірі. По щелинах же і там, де скель повипадало каміння, виявлялося, що мало не всяка скеля мала різний колір. Ви руді, жовті, жовто-гарячі і червоні. Примітка з тих скель дубової балки в кінці XIX віку – виробляли добрі різнокольорові фарби. Тут же поруч з тими скелями стояли блискучі скелі, часом сині, як море, а часом руді, як іржаве ржаве залізо. Ці скелі були міцніші від інших, проте від повітря, і вони подекуди кололися і осипалися грудками важкими, як справжнє залізо то була залізна руда, зараз у горі дубової балки велика рудниця. Більше години Гнат роздивлявся по скелях і побіля криниць, де теж було чимало різнокольорових камінців. Він дивувався на незвичайні скелі байраку, яких ніколи не бачив, але не розумів, у якій пригоді ті скелі можуть стати людям. Утомлений і задуманий, Гнат вернувся до печери, що її причепуряв і сів на скелю, дожидаючи дранька. В байраці було захисно і любо. Рясні велетні дуби сплилися вгорі пишним кучерявим віттям, так щільно, що зробили над байраком густу зелену стелю, а високі скелі, що товпилися до байраку, неначе підпирали ту стелю з двох боків. Вогки від холоду повітря стояло в байраці нерухомо. Десь близько від Гната заходився голосною пісною «Соловейко», а вгорі над зеленою стелею під ясним промінням сонця вчивалося щебетання іншого співочого птаства. Сюди на дно глибокого байраку те птаство не залітало, а тільки жваві ластівки, що цілими зграями з веселим гомоном крутилися тут, приліпляючи до скель свої дивовижні гніздечка, звеселяли похмуру тишу гайдамацького байраку. Таємна темрява байраку викликала молодого козака потребу почути голос людини і непомітно для самого себе він заспівав Ой, не шуми луже, зелений байраче, не плач, не журися, молодий козаче. Ой, не сам я плачу, плачуть карі очі, що нема спокою ані вдень, ні вночі. Сусіди близькі вороги тяжкі, не дають ходити дівчину любити. Сумний голос пісні опалив гнатову душу журбою. Він почув себе самотнім, і в голові його встало питання. Що ж далі? Невже весь вік до смерті блукати по степах та по пущах плавань? Молодому козакові було любо козакувати, але з серця озивався голос, кажучи, що цього ще не досить. Душі бажалося ще чогось іншого, хотілося хоч на якийсь час відпочити, хотілося поєднатися з кимсь душею, хотілося кохати. На очах молодого козака веселі ластівки так любопарувалися парувалися і спільно будували свої кубелечка. Чому ж козак повинен бути самотнім усе життя? Гнат зрозумів, чого йому треба, і з рішучістю в голосі доспівав пісню. Я ж буду ходити і буду любити, ще й за себе візьму, буду з нею жити. Тільки під віттям дубів змовкли останні згуки журливої пісні, як молодий козак, зляканий, раптом схопився з скелі. З пащі печери вилізла і йшла просто на нього молода років чотирнадцяти дівчина. Біла мережена сорочка і так само якісь спідниця, були, Закаляні в руді від фарби стін печери. Гарненьке-кругленьке обличчя було заплакане й укрите курєвою. Блискучі ж, як самоцвіти карі оченята, відбивали в собі і страждання, і жах, і надію. «Мара!» – промайнуло в голові Гната, і він навіть поточився назад. «Козачі, любий, обізвалася дівчина. «Ти не заріжеш мене?» – як татари хотіли зарізати. Я вгадала по твоєму співу, що ти добрий. Тепер Гнат уже бачив, що біля нього дійсно була дівчина, а не Мара. І, взявши її за руку, почав упадливо розпитувати. Як ти, дівчина, тут опинилася? Як тебе звуть? Мене звуть Катрею. Ми тікали з батьком та з ненькою з гарду. Та нас у степу здибили татари, пов'язавши всіх «Гнали було до Криму, примітка, гард Запорозьке місто і паланка біля річки Бугу. Біля Кривого Рога вони побачили чиєсь військо та приволокли нас сюди, щоб переховати. І ви з батьком наважилися самі тікати через дике поле? Ми не самі були, відповіла дівчина, з нами йшло більше півсотні козаків. Як здивувався Гнат. І вони далися татарам до рук». «Що ж вдієм, коли козакам не було чим оборонятись? Драгуни одібрали в наших усю зброю». «Де ж вони всі, козаки й татари?» «Всі тут, по печерах. Нас татари-ботагами загнали в печери, щоб потім, коли ви підете звідсі гнати далі в Крим. Я зараз покажу печеру, де тато й мати. Я тільки сама вночі вибігла нишком з тієї печери і заховалася окремо». Дівчина взяла Гната за руку і хотіла вести до печери, «Де були її батько і мати, але враз спинилася і заплакала, Боже ж мій! Як почують татари, що їх шукають, вони поріжуть усіх, і тата, і маму!» «Не плач, Катрусю!» – почав заспокоювати дівчину Гнат. «Вони не насміють тепер нікого різати, бо тоді їм самим не втекти від козацької помсти. Ходім скоріше до полковника, а тоді вже будемо визволяти твоїх батьків!» Гнат повів дівчину до Калнеболоцького і переказав йому те, що почув от Катрі. Запорозці зараз почали обдивлятися в Байраці по всіх печерах, гукаючи по татарському, що коли татари не вилізуть, то їх будуть викурювати димом, а якщо вийдуть самохідь, то всі будуть живі. Татари, негаючись, порозв'язували своїх бранців, і ті, славлячи Бога, почали вилазити на світ. Слідом же за ними вилазили татари, падаючи запорожцям до ніг. Так було і біля тієї печери, до якої Гната і козаків привела Катря. Батько і мати дівчини вийшли на світ, і вона обнімала їх, плачучи з радощів. Гнат стояв осторонь, дивлячись, як Катря милувалася біля батьків, і журбою похилив голову. Він відчував свою самотність тепер ще дужче, ніж годину до того. Аж ось Катря обернулася до нього і глянула йому в очі вдячним, ласкавим поглядом, Гнат повеселішовий, коли всі заспокоїлися, умовив катерного батька йти з усіма до каша снідати. Тим часом вартові сповістили, що степом пробігало з десяток драгунів на північ, а через годину вони вернулися знову і, обминувши гайдамацький байрак, попрямували на кривий ріг. «Ну, отож і все їхнє розшукування своїх коней», – сміючись, сказав Петро Рогаза. – Шкода, що я зайняв такий малий табунець. Після того, як Катря трохи підживилася сніданком, Гнат, щоб побути з дівчиною на самоті, підмовив її йти подивитися, як у тій печері, де вона сиділа. Тепер пекли хліб. Дівчина охоче згодилася, і вони пішли поміж дубами до лощини, де була печера. Тепер з печери вибивалося полум'я, а щілин, що були над нею в скелі, виходив дим. Біля печери на плесковатому камені, скинувши сорочку й чоботи, вовтузився, умішуючи тісто, одноокий, дранько. Поглядівши Гната, він зрадів. А я бідкався, що ти мене зрадив. Давай, скоріше, ще ж сушняку. Гнат з Катрею почали збирати сухі гілки дубів і носити їх до печери. Самі ж були розмову про те, як жила Катрія в гарді і як ішла з типами. Чим же ви годувалися в дорозі? – спитав Гнат. Спочатку їли те, що взяли з собою, а далі, як хліба, вже не вистачило. Дуже бідували. По степах їли катран, козельці, бабки, ірчак та земляні горіхи. По балках – щавель, паслін та полуниці. По байраках груші, кислиці, терен, вузину та ожину. Іноді меддиких бджіл по скелях знаходили. А тільки без хліба дуже тяжко. Я так... Ще якось терпіла, а от тато прямо так захляли, що вже ледве ноги волочили. Дичини скрізь було багато, та стріляти не було чим. Були б, мабуть, померли всі, коли б не трапився нам тарпан, що його саме тільки зарізали вовки. Так ми вовків одігнали, а самі тарпана спекли та і доїли. Тарпан – дикий кінь. У ті часи диких коней багато водилося по запорозьких степах. Зазнали ми багато лиха в дорозі. Останнім часом надумали робити пастки на бабаків та сільці на коріпок. Так тоді трохи легше стало. «Так ти, дівчина, тепер більше за козака досвіду в дикому полі маєш», сказав Гнат, допомагаючи Катрі підняти в беремок хмизу. «Де там?» – дівчина знову зажурилася. «Куди ж тепер ми подінемося? Тато мали думку осісти біля Січі, а як Січ тепер... Зруйновано, то вже немає нам захисту. Доведеться таки дістатися татарам в неволю. Не журись, ідіть з нами, на Дунай. У нас там буде нова Січ. Коли б же я була козаком, сказала Катря вже жартовливо, тоді б я побраталася з тобою, та й жили б разом у Січі. Гнатові стало весело і радісно на серці. Можна жити купі і не в Січі, а біля Січі, збудувавши собі хатину. Катря хутко побігла своїм оберемком хмизу і кинула його біля печери. «Ну, спасибі!» – зустрів Катрю Ігната Дранько. «Сьогодосить! Печера нагріється! Добре! Приходьте надвечір! Дам вам гарячу паляничку!» Тим часом на спів обід Калнеболоцький вийняв з безсагів образ святої покрови і приладнавши його під віттям захисного дуба, почав голосно читати святе письмо. «Примітка!» Бесах – лангушок, оброблений як саква. Запорозці великим натовпом обступили образ і, постававши навколюшки, уважливо слухали, що читав отаман. Усі вони однаково сумували за рідним краєм, однаково непевні були в своєму прийдешньому і однаково щиро молилися. В Айдамецькому байраці запорозці пробили три дні – і за цей час усі втікачі з гарду, обміркувавши своє становище, вирішили, що найліпше їм іти разом з військом на турецьку сторону. На четверту ніч Осавул зробив під'їзд до Кривого Рога і упевнився, що шлях був вільний і безпечний. А Тієї ж ночі в досвіта запорозці понавантажували своїх коней і рушили з байраку до зимовника запорозця Лищука, що стояв біля броду Через річку Інгулець Розпитавши в старого запорожця Про те, куди пішли драгуни Калнеболоцький поспішився Іти далі від всього Небезпечного місця І перевівши військо бродом за річку Звернув з шляху Направляючи військо На захід сонця до високої гори Гнат, як і завжди Їхав у чатах поперед війська Недалеко від брата Петра його вороний кінь виніс уже його на високу гору, і з лівої руки в козака, потопаючи в мареві, виникла висока могила. Така висока, що Гнат навіть не втерпів, щоб не спитати брата, як вона зветься. «Це царева могила», – відповів Петро. Розмовляючи про могили, які взагалі мали велике значення в житті запростів, бо по могилах у ті часи, коли ще не було помітних шляхів, Розпізнавали, куди простувати, брати наблизилися до царевої могили, ігнат, розігнавши коня, вихопився на самий шпиль могили. Перед очима козака встали чарівністи пові краєвиди. На північ, де з підобрію вибігла річка Інгулець, і на південь, куди вона прямувала, було видко їх глибоку долину миль на десять у обидва боки. Посередині цієї долини, біля Кривого Рога, до неї зійшлися річки Саксагань, Бокова і Боковенька. А на сході сонця геть-геть край неба. видко було кряжі, що за ними ховався Базавлук і Запорозька Січ. А на захід сонця прослався рівний степ з ледве помітними лощинами. На всі боки по степах, скільки оком глянь, Немовжими Не море хвилювалася степова трава, паруючи під промінням сонця. А гендалі край неба виникало таємне марово, приваблюючи очі великими озерами блискучої води з зеленими по озерах островами та чарівними городами з мурами й баштами, що як таємні примари, танули від подиху вітра. Трудно було відвести очі від чарівного краєвиду. Ігнат довго стояв на могилі нерухомо. У цей час поруч нього виникла поважна постать Калнеболоцького. Він довго, так само, як і Гнат, не зводив очей степу, але в погляді його не грала молода бадьорість, як у гната, а відбився непереможний сум і розпука. Таким поглядом, яким дивився Калнеболоцький на степ, дивиться тільки вдова на труп любого їй чоловіка. Раю мій рідний, улюблений!» – почав говорити запорозький полковник, немов не помічаючи Гната. «Степи мої розлоги незабутні! Невже не побачу вас до віку? Щасливий ти, хто лежиш під цією високою могилою! Ти любив наші рідні степи, і твоя душа, що витає тут, над твоєю домовиною, бачить степи, улюблені за життя!» Наш же сіромахлиха доля несе на далеку чужину в землю бусурманську, щоб там покласти нам свої кістки в нерідну землю. Полковник замовк, але Гнат не насмільвався навіть поворушитись, щоб не порушити таємних поривань його душі. Минуло кілька хвилин, а козацький ватажок все пильніше придивлявся до далекого обрію, неначе намагався навіки заховати улюблений степовий краєвид у своєму серці. Нарешті Гнат наважився порушити тишу. «Батьку полковнику, адже гоманять, що і на Дунаї нам добре буде жити!» Калнеболоцький глянув на молодого козака поглядом повним теплого жалю. «Ти ще молодий, сину, і жити тобі на світі ще багато. Так знай, що другої України на світі немає. Воюючи з поляками, з волохами, угорцями й турками, «Я багато бачив земель, аж до Німецького і Середземного моря. Добре я знав всю цесарщину, був навіть у Франції, бо за гроші наймався до французів воювати їхніх ворогів. А скажу тобі, що такого любого та веселого краю, як наша Україна, ніде я не бачив».